Роалд Дайл – четвертий комод Чіпендейла Містер Богіс повільно вів машину, зручно відкинувшись на сидінні і виставивши лікоть у відчинене вікно. «Які гарні місця», – думав він, – «як приємно знову бачити перші прикмети літа, особливо примули і глід». Глід розквітав уздовж горош білими рожевими і червоними квітами, а примули росли то тут, то там, під ними, і це було прекрасно. Він прибрав руку з керма і закурив. Найкраще зараз, сказав він про себе, це потрапити на вершину брілгіла. Він бачив його за півмилі попереду. А це, мабуть, село Бріл. О, те скупчення будинків серед дерев на самій вершині. Чудово! Не часто під час надійних вилазок йому діставалося настільки чудове місце огляду. Містер Богіс в'їхав на пагорб, трохи не діставшись до вершини, і зупинив машину на околиці села. Вийшовши з машини, він озирнувся, внизу на кілька миль розстелялася величезним зеленим килимом сільська місцевість. Чудове видовище. Він дістав із кишені блокноти олівець, притулився до задніх дверцят машини і натренированим поглядом неквапливо оглянув пейзаж. Внизу праворуч він побачив фермерський будинок середніх розмірів, що стояв у дальньому кінці поля – з дороги до нього тягнулася колія За ним більший будинок Був ще один будинок, оточений високими в'язами На вигляд часів королеви Анни А ліворуч стояли два фермерські будинки, схожі один на одного Разом п'ять об'єктів у цьому напрямку Містер Богіс накидав приблизний план у блокноті Позначивши розташування кожного будинку щоб легко можна було знайти їх, коли він спуститься донизу Після чого знову сів у машину і поїхав через село на інший бік пагорба Там він відзначив для себе ще шість цікавих об'єктів П'ять ферм і великий білий будинок у георгіанському стилі Він оглянув його у бінокль Будинок мав охайний заможний вигляд Та й сад добре доглянутий, шкода! Він одразу ж викреслив його зі списку. Який сенс заходити в заможний будинок? Отже, у цьому квадраті на цій ділянці всього 10 об'єктів. «Десять! Чудове число!» – сказав про себе містер Богіс. Саме стільки можна, не поспішаючи, оглянути за день. Скільки зараз часу? Дванадцята година. Для початку добре було б випити пінту пива в корчмі – Однак у неділю до першої години не відчинять. Гаразд, пива можна випити й потім. Він пробіг очима свої записи в блокноті і почати вирішив із будинку в стилі королеви Анни. З того, що оточений в'язами. У бінокль він здавався старим, але не втратив своєї принади. Можливо, тим, хто там живе, не завадять зайві гроші? Йому, втім, завжди щастило з будинками в стилі королеви Анни. Містер Богіс знову забрався в машину, відпустив ручне гальмо і, не заводячи мотор, став повільно з'їжджати з пагорба. Якщо не брати до уваги того, що він був переодягнений священником, нічого особливо похмурого в образі містера Серіла Богіса не було – за професією торговець старовинними меблями. Він мав власну крамницю і демонстраційний зал на Кінсроуд у Челсі. Приміщення, якими він володів, були невеликі. У роботі він намагався не перестаратися, і оскільки завжди купував дешево, дуже-дуже дешево, а продавав дуже-дуже дорого, то примудрявся щороку мати цілком пристойний дохід. Він був талановитим комерсантом і, купуючи або продаючи якусь річ, легко пристосовувався до клієнта. З літніми міг бути серйозним і чарівним, з багатими – підлесливим, з благочистивими – стриманим, зі слабовільними – владним, з вдовами – легковажним, зі старими дівами – лукавим і безтурботним. Він чудово розумів, яким даром володіє, і безсоромно користувався ним із будь-якого приводу. Частенько, після закінчення якогось особливо вдалого виступу, він ледве втримувався від того, щоб не повернутися до глядацької зали і не вклонитися публіці, яка вітала його громом оплесків. Хоча містер Богіс мав схильність до лицедійства, дурним він не був. Про нього хтось сказав, що навряд чи хтось інший у Лондоні знає краще за нього французькі, англійські та італійські меблі. У нього був на рідкість добрий смак, він швидко помічав брак витонченості і в таких випадках відкидав предмет, саме що ні на є справжній, Його істинною любов'ю були природно твори великих англійських майстрів XVIII століття – Інса Мехію, Чіпіндейла, Роберта Адама, Ініго Джонса, Хеплуайта і інших. Але навіть і тут він іноді був перебірливий. Він ні за що, наприклад, не міг допустити, щоб у нього в салоні з'явився хоча б один предмет, який належить до китайського або готичного періоду Чіпіндейла. Таким же було і його ставлення до великовагових італійських композицій Роберта Адама. В останні кілька років містер Богіс домігся значної поваги серед своїх друзів за професією завдяки своїй здатності знаходити незвичайні і часто вельми рідкісні предмети з вражаючою регулярністю. Вважали навіть, що в нього було майже невичерпне джерело постачання, щось на штат приватного сховища, і здавалося, що йому залишалося лише з'їздити туди раз на тиждень і взяти те, що потрібно. Щоразу, коли його запитували, де він дістав таку річ, він з розумінням посміхався, підморгував і бурмотів щось щодо того, що це маленький секрет. В основі маленького секрету містера Богіса лежав нехитрий задум, а сама думка спала йому якось недільного дня, майже дев'ять років тому, коли він вирушив за місто. Того ранку він поїхав у Севноукс, щоб провідати свою стару матір, і дорогою назад у його машині порвався приводний ремінь. Мотор міг перегрітися, а вода википіти. Містер Богіс вийшов із машини і попрямував до найближчої фермерської споруди – ярдах за 50 від дороги. У жінки, яка відчинила йому двері, він попросив глечик води. Чекаючи, коли вона принесе воду, містер Богіс випадково зазирнув у вітальню. І там, в ярдах за 5 від того місця, де він стояв – Побачив дещо, що привело його в таке хвилювання, що навіть на верхівці в нього виступив під. Це було солідне дубове крісло. Щось подібне він бачив тільки раз у житті. Обидва підлокітники, як і спинка, спиралися на ряд із восьми чудово вирізаних опор. Сама спинка була інкрустована вельми тонким рослинним орнаментом. А половину довжини кожного підлокітника займала вирізана з дерева голова качки. «Боже мій!» – подумав він. «Та це ж кінець п'ятнадцятого століття!» Він просунув голову подалі у двері, а там по інший бік каміна, їй Богу, стояло ще одне таке ж крісло. Точно він не міг сказати – але обидва крісла мають коштувати в Лондоні щонайменше тисячу фунтів. Коли жінка повернулася, містер Богіс представився і без натяків запитав, чи не хотіла б вона продати крісла. «О, Господи!» – сказала вона. – Та навіщо ж їй продавати крісла? Зовсім нема чого, хіба що він добре заплатить за них. Скільки він дасть?» Вони, звісно, не продаються, але так, з цікавості, жартома заради. Скільки б він дав? 35 фунтів. Скільки, скільки? 35 фунтів? Ха, Боже, праведний, 35 фунтів. Так, дуже цікаво. Вона завжди думала, що вони становлять цінність, адже вони дуже старі. А зручні які? Ні, без них їй не обійтися. Ніяк не обійтися. Ні, вони не продаються. Але все одно – спасибі. Не такі вже вони старі, сказав їй тоді містер Богіс. Та й продати їх буде нелегко. А в нього є клієнт, якому такі речі подобаються. Можна було б накинути ще пару фунтів. Нехай буде 37, так як… Вони поторгувалися з півгодини, і, зрозуміло, врешті-решт містер Богіс дістав крісла, погодившись заплатити їй щось разів на 20 менше від їхньої вартості. Того самого вечора, коли він повертався до Лондона у своєму старому фургоні з двома казковими кріслами, акуратно покладеними в задній частині машини, містера Богіса несподівано вразила ідея – яка здалася йому воістину чудовою. «Та ти сам подумай», – сказав він про себе. «Якщо є хороші речі в одному фермерському будинку, чому б їм не бути в інших? Чому б йому не пошукати? Чому б не прочесати сільську місцевість? Він міг би робити це по неділях. Роботі це ніяк не завадить. До того ж, до того ж він просто не знав, чим зайняти себе в неділю». І містер Богіс купив карти. Масштабні карти всі грав навколо Лондона. І тонким пером поділив їх на низку квадратів. Кожен квадрат займав площу 5 миль на 5. Приблизно з такою територією, за його підрахунками, він міг впоратися за одну неділю, якщо ретельно її прочісувати. Міста і великі села його не цікавили. Більш-менш ізольовані місця, великі фермерські будинки і у міру застарілі родові садиби – ось що йому було потрібно. Таким чином, якщо обстежити один квадрат за неділю, 52 квадрати на рік, можна поступово оглянути всі фермерські будинки графств навколо Лондона. Але потрібно було передбачити і дещо ще. Сільські жителі народ підозрілий, не станеш же блукати довкола, дзвонити у двері і чекати, що вони проведуть тебе по своїх домівках. Що вони поведуть тебе по своїх домівках, варто їх тільки попросити. Ні, так і порога не переступиш. Але як же тоді домогтися запрошення? Може, найкраще зовсім не говорити їм, що він торговець? Можна представитися телефонним майстром. Водопровідником, газовим техніком, навіть священником Поступово план набував практичних образів Містер Богіс замовив чудової якості картки, на яких було виведено такий текст Його преподобіє Сиріл Вігінгтон Богіс, президент товариства зі збереження рідкісних меблів У співпраці з музеєм Вікторії та Альберта Відтепер щонеділі він перевтілюватиметься в люб'язного літнього священника, який проводить вільний час у працях з любов'ю до суспільства. Подорожує, складає опис, скарбів, складає опис скарбів, що зберігаються в надрах сільських будинків Англії. І хто наважиться викинути його геть, почувши таке? Та ніхто. Але потім щойно він потрапить до будинку, де йому трапиться вгледіти небудь таке, що потрібно потім. Йому були відомі сто різних способів, як діяти далі. На превеликий подив містера Богіса план спрацював. Та й дружелюбність, з якою його сприймали в сільських домівках, від самого початку викликала збентеження навіть у нього. Шматок холодного пирога, склянка портвейну, чашка чаю. Кошик слив навіть повний недільний обід з усією родиною. Усе це постійно нав'язувалося йому. Траплялися, звісно, і деякі прикрій інциденти. Проте 9 років – це більше ніж 400 неділь. Та ще й треба додати величезну кількість будинків, які він відвів. Згалом же підприємство виявилося цікавим, хвилюючим і вигідним. І ось якось у неділю містер Богіс опинився в графстві Бакінгемшир, в одному з найпівнічніших квадратів на його карті, милях за десять від Оксфорда. З'їжджаючи з пагорба і прямуючи до старої будівлі в стилі королеви Анни, він відчував, що цей день стане для нього вельми вдалим. Він залишив машину ярдах за сто воріт і решту шляху вирішив пройти пішки. Він не хотів, щоб бачили його машину, доки угоду не завершено. Добрий старий священик і міський пікап чомусь не поєднуються. До того ж прогулянка давала йому час уважно оглянути нерухомість ззовні і напустити на себе вигляд пристойний нагоді. Містер Богіс жваво крукував доріжкою. Це був чоловічок невисокого зросту, товстоногий і з черевцем. Обличчя в нього було кругле і рожеве, вельми доречне для його ролі. А карі опуклі очі на рожевому обличчі справляли враження лагідного тупоумства. Він був одягнений у чорний костюм зі звичайним для священника високим стоячим коміром. На голові – м'який чорний капелюх. У руці він тримав старовинну дубову тростину, що надавало йому, на його думку, доволі невимушеного і безтурботного вигляду. Наблизившись до парадних дверей, містер Богіс подзвонив у дзвінок. Пролунав звук кроків у холі, двері відчинилися. І перед ним, чи гіраче над ним, виникла велетенська жінка в бриджах для верхової їзди. Він відчував сильний запах стані та кінського гною, хоча вона й курила сигарету. «Так», – запитала жінка, підозріло дивлячись на нього, – «що вам завгодно?» Містер Богіс, який очікував, що вона ось-ось неголосно заірже, підняв капелюх, злегка вклонився і простягнув їй свою картку. «Прошу вибачення за занепокоєння», – сказав він і замовк, розглядаючи її обличчя, поки вона читала написане. «Не розумію», – сказала вона, повертаючи йому картку. «Що вам завгодно?» Містер Богіс пояснив, чим займається товариство зі збереження рідкісних меблів. «Це часом немає якогось стосунку до соціалістичної партії», – запитала вона, суворо дивлячись на нього з-під блідих кущистих брів. «Далі було просто». Торі у бриджах для верхової їзди чи то чоловік, чи то жінка, легка здобич для містера Богіса. Він витратив хвилини дві на безпристрасне вихваляння в край правого крила консервативної партії. Потім ще дві на засудження соціалістів. Як вирішальний аргумент особливо згадав законопроект про заборону полювання в країні, який соціалісти одного разу внесли на розгляд. І далі повідомив своїй служниці, що рай, на його думку, тільки не говоріть про це єпископові, моя Люба. Це місце, де можна полювати на лисиць, оленів і зайців зі зграями невтомних собак від ранку до вечора кожного дня, включно з неділями. Дивлячись на неї, він бачив, як у міру того, як він говорить, відбуваються дивовижні речі. Жінка почала посміхатися, демонструючи містеру Богісу ряд величезних пожовклих зубів. «Пані», – вигукнув він, – «прошу вас, благаю, не змушуйте мене говорити про соціалізм». У цей момент жінка вибухнула реготом, підняла величезну червону руку і з такою силою ляснула його по плечу, що він ледь не перекинувся. Заходьте, вигукнула вона, не знаю, що вам потрібно, але заходьте На жаль, у всьому будинку не виявилося нічого більш-менш цінного І містер Богіс, який ніколи не витрачав час даремно на безплідному ґрунті, незабаром почав вибачатися і розкланюватися Весь візит зайняв менше 15 хвилин Більше й не треба, говорив він про себе, сідаючи в машину і прямуючи далі Найближчий фермерський будинок був за півмилі вгору по дорозі. Це була будівля солідного віку, наполовину дерев'яна, наполовину цегляна. І майже всю її південну стіну закривало чудове грушеве дерево ще й в цвіту. Містер Богіс постукав у двері. Почекав, але ніхто не відгукувався. Знову постукав, знову без відповіді. Він обійшов будинок, маючи намір пошукати фермера в корівнику, але й там нікого не було. Він вирішив, що всі ще в церкві і почав зазирати у вікна з наміром побачити щонебудь цікаве. У їдальні нічого такого, у бібліотеці теж. Він зазирнув ще у вітальню і там, просто в себе під носом, у ніші, утвореній вікном, побачив чудову річ – напівкруглий картковий столик червоного дерева. Багато декорований, та ще й у стилі Хеплуайта, роботи приблизно 1780 року. «Так», – голосно вимовив він, сильно притискаючись обличчям до скла, – «молодець, богисе, але це не все». Там ще стояв і один стілець. І якщо він не помиляється, стілець був ще тоншої роботи, ніж столик. Ще один твір Хеплуайта. І яка краса! Ажурна спинка з круглим орнаментом майстерно вирізана з жимолості. Ніжки вельми вишукано вигнуті, а дві задні мали той особливий нахил уперед, що такий цінний. «Витончена річ!» «І вечір ще не настане», – м'яко промовив містер Богіс, «а я вже матиму задоволення сидіти на цьому прекрасному стільці». Він ніколи не купував стільця, не посидівши на ньому. Це було його улюбленим заняттям. І завжди захопливо було бачити, як він обережно опускається на сидіння, випробуючи його на Зі знанням справи оцінюючи нескінченно малий ступінь усадки, яку роки завдали пазам і шипам Втім, не потрібно поспішати, сказав він про себе, він повернеться сюди потім, попереду цілий день Наступна ферма розташовувалася ледь не в полі і щоб прибрати свою машину з поля Зору, містер Богіс залишив її на дорозі та пройшов пішки близько 600 ярдів прямою колією до заднього подвір'я ферми. Об'єкт, як помітив він наближаючись, був набагато меншим за попередній, і Богіс не покладав на нього особливих надій. Будівлі були брудні, а службові споруди явно потребували ремонту. У кутку двору тісною групою стояли троє чоловіків. Один тримав на повідку двох чорних гончих псів. Коли чоловіки побачили, що до них прямує містер Богіс у чорному костюмі з комірцем священника, вони замовкли, несподівано напружилися і наче заціпеніли. Їхні обличчя підозріло обернулися в його бік». Старший був кремезним чоловіком із широким жабячим ротом і маленькими бігаючими оченятами. Його звали Рамінс, хоча містер Богіс цього і не знав – господар ферми. Високого юнака поруч із ним, у нього, схоже, було пошкоджене око, звали Берт. Він був сином Рамінса. Низького зросту чоловік із плоским обличчям – вузьким, зморщеним чолом і непомірно широкими плечима на ім'я Клод. Зайшов до Рамінса, сподіваючись отримати в нього шматок свіжого м'яса від свині, яку закололи напередодні. Клод знав про смерть свині. Чутка рознеслася полями. І знав також, що офіційного дозволу на це в Рамінса не було. «Доброго дня», – сказав містер Богіс. «Чи не правда гарний день?» Ніхто з трьох не поверхнувся. У ту хвилину вони думали тільки про дне. Напевно, цей священик не з місцевих їх підісланий, щоб повідомити про те, що вивідає владі. «Ті гарні собаки», – сказав містер Богіс. «Сам я мушу зізнатися, ніколи не полював із собаками, але дивлячись на них, одразу видно, що порода чудова». Мовчання у відповідь не переривалося. І містер Богіс швидко перевів погляд із Рамінса на Берта, потім на Клода, потім знову на Раміца і помітив, що в усіх, судячи з того, як вони кривили рота і морщили ніс, був один і той самий характерний вираз на обличчі, щось середнє між зневажливою усмішкою і викликом. «Можу я дізнатися, чи не ви, господар?» – безстрашно запитав Богіс, звертаючись до Рамінса. Що вам завгодно? Прошу вибачити, що турбую вас, особливо в неділю. Містер Богіс простягнув свою картку. Раміс узяв її і підніс близько до обличчя. Двоє інших не рухалися, проте скосили очі, намагаючись щось розгледіти. А що вам, власне, потрібно? запитав раміс. Вдруге за ранок містер Богіс докладно пояснив мету та ідеали товариства збереження рідкісних меблів. "Немає в нас ніяких меблів", сказав йому Раміц, вислухавши пояснення. "Даремно втрачаєте час". "Одну хвилинку, сер", сказав Богіс, піднявши палець. "Останнім, хто мені це говорив, був старий фермер із Сасекса. А коли він впустив мене в будинок, «Знаєте, що я виявив? Брудний на вигляд старий стілець у кутку на кухні. І виявилося, що коштує він 400 фунтів. Я навчив його, як продати стілець. І на ці гроші він купив собі новий трактор». «Хай буде вам», – сказав Клод. «Не буває стільців, які коштують 400 фунтів». «Вибачте з гідністю, вимовив містер Богіс, але в Англії багато стільців, які коштують більше, ніж удвічі. І знаєте, де вони? Стоять собі на фермах і в простих будинках по всій країні, а господарі використовують їх замість сходів, встають на них у підбитих цвяхами черевиках, щоб дістати банку джему з верхньої полиці, або повісити картину. Я правду вам кажу, друзі мої». Раміс неспокійно переступив з ноги на ногу. «Ви хочете сказати, що все, що вам потрібно, це увійти в дім, встати посеред кімнати і озирнутися?» «Саме так», – відповів містер Богіс. Він почав здогадуватися, що їх тривожить. «Я зовсім не збираюся зазирати в ваші шафи або в комору. Просто хочу поглянути на меблі. І якщо випадково побачу якісь скарби», то зможу написати про них у журналі, який видає наше товариство. Знаєте, що я думаю? запитав Рамінс, спрямовуючи на нього хитро мудрий погляд. Я думаю, ви тут для того, щоб самому що небудь купити, стали б ви інакше цією справою займатися? Боже упаси. Та в мене й грошей-то немає. Звісно, якби я побачив щось таке, щоб мені сподобалося, і було б по кишені, я міг би увійти в спокусу. Але, на жаль, таке рідко трапляється. Що ж, сказав Рамец, гадаю, великої шкоди не буде, якщо ви зазирнете в дім, якщо вже вам тільки це й потрібно. Він першим попрямував через двір до чорних дверей фермерського будинку, і містер Богіс пішов за ним. Слідом йшли Берт і Клод із двома собаками. Вони минули кухню, де єдиним предметом меблів був дешевий сосновий стіл із мертвою куркою, що лежала на ньому. І опинилися в просторі і надзвичайно брудні вітальні. Ну і ну... Містер Богіс одразу ж побачив його і, завмерши на місці, легко зітхнув із захопленням. Стояв він так щонайменше 5, 10, 15 секунд, наче ідіот з виряченими очима, не в силах повірити, не наважуючись повірити в те, що бачив перед собою. Та цього просто не може бути. Але чим довше він дивився, тим сильніше переконувався, що те, що він бачить, існує. Предмет стояв біля стіни, і хіба ж можна помилитися щодо цього? Нехай він пофарбований білою фарбою, все одно, якийсь дурень пофарбував. Але фарбу легко зняти. Проте ви тільки подивіться на нього, та й ще й у такому місці, ого Боже!» Тут містер Богіс згадав про трьох чоловіків: Рамінса, Берта і Клода, які стояли біля каміна і уважно за ним спостерігали. Вони бачили, як він застиг, розплющив рота від здивування і втупився на те, що було перед його очима. І, мабуть, бачили, як обличчя його почервоніло, а може й побіліло, але в будь-якому разі вони бачили надто багато. І потрібно було терміново щось зробити Містер Богіс миттєво схопився за серце Похитуючись дійшов до найближчого стільця І важко дихаючи впав на нього Що з вами? – запитав Клод Нічого, – на силу відповів Богіс Зараз усе буде гаразд Прошу вас, склянку води, серце Бертіс приніс води, подав йому І так і стояв поруч, безглуздо поглядаючи на нього з гори донизу. «Мені здалося, ніби ви щось побачили», – сказав Рамінс. Його широкий жаб'ячий рот трішки розсунувся в лукавій усмішці, оголивши залишки зруйнованих зубів. «Ні», – сказав містер Бойс, – «зовсім ні. Просто прихопило серце. Вибачте мені. Це в мене буває, але швидко минає. За хвилину все буде добре». «Потрібно подумати», – сказав він про себе. І ще важливіше – заспокоїтися, перш ніж він вимовить хоч одне слово. Спокійніше, Богисе, і що б ти не робив, зберігай незворушність. Ці люди можуть бути неосвіченими, але вони не такі дурні. Вони підозрілі, недовірливі і хитрі. А якщо це справді правда? Ні, цього не може бути. Не може бути». Він прикрив рукою очі. Цей жест мав зображати страждання. І потім обережно, непомітно розсунув два пальці і крадькома подивився між ними. Ну, звісно ж, річ, як і раніше стояла на місці. Він мав рацію від самого початку. Жодного сумніву. Просто неймовірно. За те, що він побачив, будь-який знавець віддасть чимало, аби тільки роздобути. На неспеціаліста навряд чи він справив би сильне враження, будучи ще покритий брудною білою фарбою. Але перед містером Богісом сяяла мрія його життя. Він знав, як знає кожен торговець у Європі та Америці, що серед найзнаменитіших і найжаданіших зразків англійських меблів XVIII століття, які тільки існують, є три предмети, відомі як комоди Чіпендейла. Він знав усю їхню історію. Перший виявили 1920 року в якомусь будинку в Моретон-Інмарші. Та того ж року і продали на аукціоні Содбі. Два інших з'явилися в тих самих аукціонних залах роком опісля Обидва надійшли з Рейнхенхолу, графство Норфолк Усі вони пішли за величезні гроші Точну цифру за першу річ і навіть за другу він не пам'ятав Але знав напевно, що за останній комод виручили 3900 гіней І це в 1921 році Сьогоднішня ціна, напевно, складає 10 тисяч фунтів Хтось, містер Богіс, не міг пригадати, хто відносно нещодавно оглянув ці комоди І довів, що всі три з однієї і тієї самої майстерні Зроблені з однієї і тієї самої колоди І в конструкції їх використано одні й ті самі шаблони Рахунки за них не було знайдено але експерти зійшлися на тому, що ці три комоди могли бути виконаними самим Томасом Чіпендейлом, його власними руками, у найбільш натхнений період його творчості. А тут без кінця повторював про себе містер Богіс, підглядаючи крізь пальці. Тут стояв четвертий комод Чіпендейла, і це він його знайшов, він стане багатим та ще й знаменитим. Кожен із трьох отримав у світі меблів особливу назву. Часлтонський комод, перший Реймхемський комод, другий Реймхемський комод. Це уже вже увійде в історію як комод Богіса. Тільки уявіть собі, як витягнуться обличчя там, у Лондоні, коли дехто побачить комод завтра вранці. А які пропозиції, що пестять слух, надходимоть від ділків звіду сіль? Із Вестенду від Френка Партріджа, Молета Джетлі та інших. У Таймс з'явиться фотографія, а під нею буде написано дивовижний комод Чіпендейла, нещодавно виявлений містером Сирілом Богісом, лондонським торговцем меблями. Боже милостивий, ну і галасу він наробить. Той, що стоїть тут, думав містер Богіс, майже точнісінько схожий на другий рейнхемський комод. Усі три комоди, із Чалстона і два рейнхемські, відрізнялися незначними деталями. Ця вражаюча річ, виконана Чіпендейлом у французькому стилі рококо в період директорії, була товстим комодом, що спочивав на чотирьох різьблених жолобчастих ніжках – які піднімали його на фут від підлоги. У ньому шість шухлят, дві довгі посередині і дві коротші по боках. Хвилеподібний спереду, комод чудово декорований зверху, з боків і знизу. А згори до низу, між рядами шухлят,